Fünf Freunde, Folge 137 Fünf Freunde und der Schokoladendieb von London Im neuen Abenteuer der Fünf Freunde dreht sich alles um Schokolade. Die Fünf Freunde haben an einem Themenwettbewerb zu fairem Handel teilgenommen und dürfen zur Belohnung eine Schokoladenmanufaktur in London besuchen. Doch kurz zuvor wurde dort eingebrochen. Und wenig später wird Dick ein Rucksack mit Schokolade gestohlen. Da die Freunde nicht an Zufälle glauben, nehmen sie ihre eigenen Ermittlungen auf und decken trotz aller Hindernisse ein gemeines Verbrechen auf. Wir sind die fünf Freunde, Julian, Dick, Helen und George und Timmy der Hund.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 Julian, Dick und Anne waren in Kieran angekommen, wo George sie vom Bahnhof abgeholt hatte. Sobald sie im Felsenhaus ihre Sachen ausgepackt hatten, kamen sie ins Wohnzimmer, um ihrer Cousine die neuesten Neuigkeiten zu erzählen. Ach, stell dir vor, George, in der letzten Schulwoche haben Julian, Dick und ich einen kleinen Film gedreht. Echt? Ja. Und worum geht es in diesem Film? Das war für einen Wettbewerb zum Thema Fair Trade, also gerechter Handel. Ich weiß, was Fair Trade bedeutet, Julian. Ach so. Und Was zeigt ihr da in eurem Film? Also, ich spiele einen Jungen, der sich äh, billige Schokolade kauft und äh, sie nur so in sich reinstopft. <lacht> Na, da hast du ja deine Traumrolle. Und was habt ihr gespielt? Äh, Anne und ich haben gezeigt, was billige Schokolade für Kakaobauern bedeuten kann. Ah, ja, sie schifften von morgens bis abends, manchmal sogar mit ihren Kindern, mhm. die da nicht zur Schule gehen können. Ja. Oh. Und sie können trotzdem kaum von dem leben, was sie damit verdienen. Oh je. Yeah. Das ist doch gemein. Ja. Ohne Kakao würde es ja gar keine Schokolade geben. Aber mit fairem Handel ist das anders. Aha. Da werden alle, die an der Herstellung von Schokolade beteiligt sind, gerecht bezahlt. Aha. So geht es auch den Kakaobauern gut. Aber offenbar wissen zu wenig Leute, wie wichtig das ist. Ja. Okay. Dabei ist die Schokolade aus fairem Handel mit einem Siegel gekennzeichnet. Ach, ja. Und, äh, deshalb wurden Ideen gesucht, wie man auf die Bedeutung dieses Siegels aufmerksam machen kann. Ja. Verstehe. Oh, ähm, ich gehe schon. Okay. George, Kirin, hallo? Ah, du bist es. Ja, ja, die sind schon hier. Äh, Moment. Nee. Das ist eure Mutter. Mutter? Ah, okay. Ja, habt ihr was vergessen? Eigentlich nicht. Ich komme. Oh, nee. nicht, dass ich okay, ja, ich hier Julian. Okay. Hallo, Mama? Was? Echt? Was ist denn los? Ja, wir haben einen Wettbewerb gewonnen. Nein. Wirklich? Ja. Das gibt's ja nicht. – Na, herzlichen Glückwunsch! Und bekommt ihr auch einen Preis? – Soweit ich weiß, wird unser Film jetzt in vielen Schulen gezeigt, okay, oder? – Aber jetzt seid doch mal leise. Ja. – Aber äh, wir können doch nicht ohne George und Timmy fahren. Ach, das hast du schon geklärt. Okay. Ach, okay, du bist super, Mama. Danke. Ja, okay, tschüss. – Ähm, wohin sollten wir denn ohne George und Timmy fahren, Julian? Äh? Wir haben eine Reise nach London gewonnen. Nach oh. London? Ja, auf Einladung einer Schokoladenfabrik mit Fairtrade-Prinzipien. Und? Ich kann da Na klar. Wir würden doch niemals ohne dich fahren. Oho. Das Oho. ist so toll. So toll. Schon wenige Tage später fuhren alle fünf Freunde nach London, wo sie von einem Mitarbeiter der Schokoladenmanufaktur erwartet wurden, weshalb auch weder Tante Fanny noch Onkel Quentin mitkommen mussten. Als sie am Zielbahnhof ausstiegen, war ein dichtes Gewimmel auf dem Bahnsteig. Viele Passagiere hasteten an ihnen vorüber, andere schoben Berge von Gepäck vor sich her. Und so dauerte es eine Weile, bis sie den Bahnsteig überblicken konnten. Hier oh so viele Menschen. Da kann man sich aber schnell verlieren. Ja, das stimmt. Aber dafür gibt es ja eine einfache Regel. Aha. Man trifft sich dort wieder, wo man sich zuletzt gesehen hat. Hm. Klingt logisch, oder? Mhm. <lacht> Seht mal, der Mann Der sieht schon früher. Vier Kinder und ein Hund. Oh. <lacht> ihr müsst die unzertrennlichen fünf Freunde sein. Genau so ist es. Ich bin Julian, hallo. Willkommen in London. Pete, mein Name. Ah, hallo, Und Pete. ihr seid... – Ich bin Anne, guten Tag. Äh, – äh Dick. Ja, – Hallo. – Und George. Und äh, das ist mein Hund Timmy. – Ach, du bist das. Wegen dir habe ich also nach einem Hotel gesucht, das auch Hunde akzeptiert. Mhm. Oh, du scheinst ja ein ganz lieber zu sein. Mhm. Das ist so. Aber wenn wir die Schokoladenmanufaktur besichtigen, muss Timmy beim Pförtner bleiben. Da haben wir unsere Hygienevorschriften. Oh. Na klar, das ist gar kein Problem. Die Besichtigung der Schokoladenmanufaktur war schon für denselben Nachmittag geplant. Kaum hatten sie ihr Gepäck im Hotel gelassen und etwas gegessen, gingen sie mit Piet zur nächsten U-Bahn-Station, wo sie auf einer Rolltreppe zum Bahnsteig hinunterfuhren. Oh, da kommt unsere Bahn schon. Schnell! Alles einsteigen, bitte! Ja, ja, ja! So, ja. Teddy! Ja. Ja. Ja. Ja. Das ist die gelbe Linie, die Circle Line. Mhm. Die müsst ihr auch nehmen, wenn ihr zurückfahrt. Ich werde es nicht schaffen, euch zurückzubegleiten, aber es ist ganz einfach. Okay. Ihr müsst nicht umsteigen. Und eure Station heißt Padding. Padding. Keine Sorge, Piet. Padding. Wir finden bestimmt zurück. Gut. Schließlich sind ja auch überall Linienpläne. Seht ihr? Hier zum Beispiel. Aha. Ja, das sieht doch ganz übersichtlich aus. Naja. Prima. Nun hoffe ich nur noch, dass die Besichtigung auch wie geplant stattfinden kann. Aha. Ist, Wieso das denn? Gibt es ein Problem? Ja. Vorgestern Nacht wurde bei uns eingebrochen. Oh. Das ist ja furchtbar. Mhm. Und was haben Sie mitgenommen? Das wissen wir noch nicht. In unserem Büro war das totale Chaos. Und dabei wissen wir nicht mal, wie die Einbrecher hereingekommen sind. Hm. Na, könnte vielleicht einer der Mitarbeiter in Frage kommen? Du willst wohl mal Ermittler werden, was? <lacht> <lacht> Diese Frage stellt sich die Polizei jedenfalls auch. Hm. Gerade werden alle Mitarbeiter verhört. – Und deshalb könnte die Besichtigung ausfallen? – Ja, genau. Polizeiliche Ermittlungen haben immer Vorrang. Oh. Na mal sehen, wir sind ja gleich da. An der nächsten Station müssen wir aussteigen. – Oh, okay. okay. – du ja, Ganz ruhig, <lacht> Darauf verließen sie die U-Bahn und gingen zu Fuß weiter. An der Manufaktur angekommen, gaben sie Timmy beim Pförtner, Mr. Gray, ab. Wieso müsst ihr euren Hund denn nach London mitnehmen? Konntet ihr den nicht bei euch im Dorf lassen? Warum denn? Timmy kommt immer mit, wenn ich wegfahre. Es ist doch nur für die Zeit der Besichtigung, Mr. Gray. Und der Hund ist sehr lieb. Davon konnte ich mich schon überzeugen. Ja, ja, aber Hundebetreuung zählt nicht zu meinen Aufgaben. Dann haben Sie ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie heute mal eine Ausnahme machen. Äh, ja, bitteschön. <lacht> ah, Pete, da seid ihr ja. Ich habe gute Nachrichten. Constable Jennings ist mit der Besichtigung einverstanden. Oh, wie schön. Das ist Mr. Brown. Guten Tag, Mr. Brown. Guten Tag, hallo. Er wird euch durch die Manufaktur führen. Wir sehen uns morgen wieder. Äh, alles klar. Ja. Tschüss, Pete. Ja. Wiedersehen. Hallo, Kinder. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Preis. Bei mir seid ihr in Sachen Fairtrade in den richtigen Händen. Ich bin für den Einkauf des Kakaos und andere Rohstoffe für unsere Manufaktur verantwortlich. Dann haben sie auch am meisten mit den Kakaobauern zu tun. Logisch. Aber wieso heißt es eigentlich Manufaktur und nicht einfach Betrieb? Genau. Eine Manufaktur ist ein sehr kleiner Betrieb, in dem alle Prozesse unter einem Dach ablaufen. Wir erhalten die getrockneten Kakaobohnen direkt von den Bauern aus Ecuador und übernehmen alle Herstellungsschritte bis zur fertigen Schokolade. So gibt es keine Zwischenhändler, die an diesem Prozess mitverdienen, wie sonst üblich. Und deshalb können Sie die Kakaobauern in Ecuador besonders gut bezahlen. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Die Kakaopreise werden jedes Jahr für ein ganzes Land festgelegt. Und dabei reden eine Menge Leute mit. Und da gibt es bestimmt viele, die einfach nur wollen, dass der Preis so niedrig wie möglich ist. Egal, was das für die Bauern bedeutet. Ja, so ist es leider. Und deshalb finden wir andere Wege, unsere Bauern zusätzlich zu unterstützen. Wir haben auch schon eine Schule für sie gebaut und unterstützen den Bau eines Krankenhauses. Und dafür haben Ihre Produkte das Fairtrade-Siegel verdient. <lacht> genau. Eine faire Zusammenarbeit macht auch Spaß. Gerade ist Mrs. Sanchez aus Ecuador bei uns zu Besuch. Sie überprüft, ob die Qualität der Kakaobohnen auf dem langen Schiffstransport erhalten bleibt. Kommt mit. Wir besuchen Sie in der Lagerhalle. gingen eine Treppe hinab zur Lagerhalle im Untergeschoss, wo unzählige Säcke voller Kakaobohnen aufgestapelt waren. Mrs. Sanchez zeigte ihnen die schönen, glatten Kakaobohnen, die alle von guter Qualität waren. Und sie hatte auch ein schwarzbraunes Pulver vorbereitet. Seht mal, das sind frisch gemahlene Kakaobohnen. Ah, Cocoa. Wer möchte kosten? Navik? Wie wär's mit dir? Ach, also gut. Dann opfere ich mich mal. Ja, zeig mir deine Fingerspitze. Bien. Jetzt ein bisschen Pulver drauf. So, ja, das genügt. Ja, jetzt kannst du probieren. Ach, mit Vergnügen. Oh, das ist ja total bitter. <lacht> ja, siehst du, aber das ist muy gesund. Meine Vorfahren haben Kakao nur als Medizin verwendet. Heißt das etwa, Schokolade essen ist gesund? Oh, wenn sie zur Hälfte aus Zucker besteht, leider nicht mehr. Aber je höher der Kakaoanteil, desto besser ist sie auch für den Körper. Mm. Okay, das, das heißt, man müsste sich mit Bitterschokolade anfreunden. Na, also, ich weiß nicht. Aber es stimmt. Und deshalb geben wir uns die größte Mühe, dass unsere dunkle Schokolade auch lecker, mäulern wie euch schmeckt. Ihr werdet gleich noch sehen, wie... Gehen wir weiter? Ja, gern. Wiedersehen, Mrs. Sanchez. Ja, auf Wiedersehen. Adios, äh, tschüss und auf viel Spaß. In der nächsten Abteilung wurden Kakaobohnen vermahlen, wobei ein geradezu betäubender Duft entstand. Das Pulver wurde schließlich zu einer Kakaomasse verrührt, in die verschiedene Zutaten kamen. Darunter Milch, Rohrzucker und andere von Natur aus süße Stoffe. Schließlich stellte Mr. Brown ihnen Schüsseln mit verschiedenen Schokoladenmassen auf einen Tisch. Doch hier haben wir die Massen unserer Schokoladensorten. So wie sie nachher in die Maschinen kommen, um in die richtige Form gepresst zu werden. Ihr könnt sie alle probieren. Und ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Oh, es ist ja nett. Ja, los geht's. Mm -hmm. mm, das ist ja schon mal lecker. Mit mm. mm. Mandeln köstlich. Das ist ja auch nicht schlecht. Aha. Hier. Granatapfel und Vanille. Vanille war. Richtig gut, oder? Die mhm. mhm. ganz dunkle mit der Schokolade ist lecker, Irgendwie? Mhm. Mhm. Probier mal. Mhm. Wow. Das ist alles extrem lecker. Mhm. Haben Sie ein besonderes Betriebsgeheimnis? Wir versuchen nur die besten Zutaten zu verwenden. Auch wenn das manchmal etwas teurer ist. Aber der Erfolg gibt uns recht. So, jetzt probiert mal das hier. Das ist die Masse für unseren Schokoriegel Jupiter. Mmh, das ist ja der Wahnsinn! Wow, mhm. Mhm. das ist, das ist mein absoluter Favorit. Auch. Dieser Riegel ist auch unser größter Verkaufshit. Er ist handlich, hat das Fair -Trade Siegel und schmeckt einfach jedem. Wir haben ihm sehr hohe Einnahmen zu verdanken. Und ihr bekommt jetzt eine ganze Tüte Jupiterriegel von uns als Gastgeschenk. Bitteschön. Oh. Echt? Dankeschön. Das ist ja toll. <lacht> Vielen Dank, Mr. Brown. Die Führung war zu Ende. Und auch in der Manufaktur wurde Feierabend gemacht. Mr. Brown brachte die Freunde durch die Lagerhalle zurück zur Pförtnerloge. Dabei fiel Julians Blick zufällig auf ein kleines Fenster, das noch offen stand. Das hat wohl jemand vergessen zu schließen. Ich mach das schnell. Es Das geht aber sehr einfach. Mr. Brown? Was ist denn, Julian? Also, äh, nicht, dass Sie jetzt was Falsches von mir denken, aber ich wüsste, wie man dieses Fenster von außen aufbekäme. Da genügt ein Schraubenzieher. Danke, Julian. Die Polizei hat uns schon darauf hingewiesen. Wir werden das in nächster Zeit umbauen, aber für den Einbruch spielt es trotzdem keine Rolle. Durch dieses Fenster kommt ja nicht mal ein ganz kleiner Erwachsener. Aha. Na dann, gehen wir weiter. Ja, Da ist ja auch schon die Pförtnerloge. Genau, dann kann ich mich von euch verabschieden. Auf Wiedersehen und noch eine schöne Zeit in London. Ja, danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Als sie die Tür zur Pförtnerloge öffneten, Sahen Sie Constable Jennings, der Mr. Gray gerade ein paar Fragen stellte. George wurde von Timmy freudig begrüßt. Sie mahnte ihn aber zur Ruhe, damit er das Gespräch nicht stört. Hätte. Oh ja, Timmy ist ja gut. Psst. Und sie sagten, Sie haben vorgestern Abend Spätdienst gehabt. Das ist richtig, bis 23 Uhr. Mhm. Haben Sie sich auch in anderen Räumen des Betriebes aufgehalten? Nein, das habe ich nicht. Nach meinem letzten Rundgang habe ich das Gebäude verlassen. Wo verläuft dieser Rundgang denn? Durch alle Räume der Manufaktur. Äh, aber dann haben Sie sich ja in allen Räumen des Betriebes aufgehalten. Ich habe mich nicht aufgehalten, ich bin hindurchgegangen. Gut. Und ist Ihnen dabei etwas aufgefallen? Nein, es war alles normal. Ja, was ist? Was wollt ihr noch hier? Ich wollte mich dafür bedanken, dass sie auf Timmy aufgepasst haben. Ja, ja, schon gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Wiedersehen, Kinder. Sag mal, findet ihr nicht auch, dass sich Mr. Gray etwas seltsam verhält? er mhm. hat ja, sich jedenfalls ja ganz klar selbst widersprochen und war offenbar als letzter Mitarbeiter in den Büroräumen, mhm. egal wie lange. Ja. Damit ist er doch verdächtig, oder nicht? Ich weiß nicht. Was ist denn mit Timmy los? Hm? Sie befanden sich noch an der Manufaktur und dort hatte Timmy in der Nähe eines kleinen Kellerfensters etwas aufgespürt. Ja, fein Timmy, gib mal her. Ja, dankeschön. Oh. Timmy hat einen Knopf gefunden. Seht mal, ein blauer Hemdknopf. Das ist doch das Fenster, das zur Lagerhalle gehört. Mal schauen. Ja, da unten liegen die ganzen Kakaosäcke. Sucht ihr was Bestimmtes? Was? Oh, Mr. Grey, haben Sie auch Feierabend? Ich habe euch etwas gefragt. Ja, also, Timmy hat gerade einen Knopf gefunden. So, so. Der gehört ja offensichtlich nicht hierher. Gebt ihn mir. Ja, okay, hier, bitteschön. Danke. Und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hm. Sag mal, was war das denn jetzt? Also, schlimmstenfalls hat uns Mr. Gray gerade einen Beweis für den Einbruch abgeknöpft. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn er wirklich selbst dahinter steckt? Ob wir mal nachschauen, wo er jetzt hingeht? Also, ich bin dabei. Ja, ich auch. Los, komm, Timmy. Also, ich finde, ihr verdächtigt Mr. Ah. Gray ganz schön früh. Deshalb wollen wir ja nachschauen, ob dieser Verdacht berechtigt ist. Genau. Na gut. Aber er darf uns auf keinen Fall bemerken. Klar. Wir bleiben auf Abstand. Gut. Mhm. so gut, haben wir Timmy. Er war ja ziemlich lange bei Mr. Gray und verliert seine Spur bestimmt nicht so schnell. Mr. Gray ging zur U-Bahn-Station und stieg in die gelbe Linie. Im dichten Feierabendverkehr war es für die Freunde leicht, sich hinter den vielen anderen Passagieren zu verbergen, sodass der Pförtner nichts von ihnen mitbekam. Einige Haltestellen später stieg er aus und die Freunde achteten darauf, ihm auch hier wieder mit genügend Abstand zu folgen. Beim Umsteigen suchte Dick nach dem Namen der Station damit sie später wieder zurückfanden. Dabei fiel er etwas zurück und von einer Rolltreppe strömten neue Passagiere herab, die sich vor ihm auf den Bahnsteig drängten. Der Abstand zu den anderen wurde immer größer und dann sah Dick, wie sie in einer U-Bahn verschwanden, deren Türen sich sofort schlossen. Zurücktreten von der Bahnsteigkante, der Zug fährt ab! Hi! Hey! Wartet. Kann ich bitte durch? Entschuldigung. Halt. So ein Mist. Die anderen konnten aus dem U-Bahn-Abteil nur noch zuschauen, wie Dick auf dem Bahnsteig zurückblieb. Ich hab gewusst, dass sowas passiert. An der nächsten Station steigen wir aus und fahren zurück. Jetzt, wo wir Mr. Gray so dicht auf den Fersen sind? Er kann sich doch denken, dass wir an Mr. Gray dranbleiben. Genau. Er wird ganz bestimmt an dieser Station auf uns warten. Sie heißt South Kensington. Und wann kehren wir dann um? Wenn wir herausgefunden haben, wohin Mr. Gray fährt und was er dort macht. Na, hoffentlich dauert das nicht so lange. Hm. Doch Mr. Gray blieb noch sehr viele Stationen auf seinem Platz im U-Bahn-Abteil. Und da immer mehr Leute ausstiegen, mussten die vier immer besser darauf achten, dass sie nicht von ihnen gesehen wurden. Währenddessen hatte Dick die U-Bahn-Station verlassen. Er war sich ganz sicher, dass seine Freunde Mr. Grey auf der Spur bleiben würden. Und da es höchstwahrscheinlich eine Weile dauern würde, bis sie zurückkamen, war er nach oben gefahren und schlenderte nun durch die Straße, die an der U-Bahn-Station lag. Er betrachtete einige Schaufenster, bis er einen Laden erreichte, der sein ganzes Interesse weckte. Konfiserie Hazelwood, ausgemachte Pralinen zum Probieren. Hm? Oh, ich habe zwar heute schon viel Süßes gekostet, aber es ist ja auch schon eine Weile her. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, sagen Sie, ähm, was kann man denn hier probieren? Na, alles, was hier auf dem Teller liegt. Pralinen, bei denen die Form gelitten hat. Aha. Ähm, Und was ist dieses flache Ding hier? Oh, das ist Schokoladenbruch. Mach dir ruhig etwas ab. Mhm. Oh. Na nun, das schmeckt ja genauso wie die Schokolade für den Jupiterriegel. Mhm. Das kann nicht sein. Jeder Hersteller arbeitet ja nach eigenen Rezepten. Mhm. Na gut, ich, ich würde aber gerne eine Tafel von dieser Schokolade kaufen. Die müssen meine Freunde unbedingt probieren. Ah, Moment, ich schau mal nach, wo sie ist. Das sind Pralinen. Nein, diese Schokolade ist es sicher nicht. Die auch nicht. Puh, tut mir leid, ich finde sie gerade nicht. Können Sie mir nicht einfach diese Bruchschokolade verkaufen? Ich bezahle natürlich dafür. Ähm, um, naja. Naja, warum nicht? Ich gebe sie am besten in diese Tüte hier. So. Boah, noch ein bisschen. Bitteschön. Ich denke, so ein englisches Pfund ist dafür okay. Was geht hier vor sich, Finn? Seit wann legst du die Preise selbst fest? Oh, Mrs. Hazelwood. Der Junge wollte die Schokolade vom Probierteller kaufen. Und weil ich das Produkt nicht gefunden habe, dachte ich … Ja, dann äh, haben Sie vielen Dank. Von welcher Schokolade sprichst du, bitteschön? Na, die aus der Konfesseriewerkstatt. Wiedersehen. Zur selben Zeit hatte Mr. Gray in einem Außenbezirk von London die U-Bahn verlassen. Und Julian, George, Anne und Timmy folgten ihm in gebührendem Abstand durch eine ruhige Wohngegend, wo er nach einer Weile in einem kleinen Einfamilienhaus verschwand. Zunächst schauten sie vorsichtig durch ein Fenster und stellten fest, dass es in der Wohnung außergewöhnlich ordentlich aussah. Hinter dem Haus befand sich ein Garten. Und darin stand ein Gewächshaus, dem sie sich vorsichtig näherten. Psst, Timmy, ganz leise! Äh, die Tür zum Gewächshaus lässt sich leicht öffnen. Ich bin Pflanzenexpertin. Willst du mal hineinschauen? Ja, mach ich. Das ist ja verrückt. Hm? Also wenn mich nicht alles täuscht, sind das Kakaopflanzen. Wirklich? Mhm. Das nicht verdächtig ist. Ja. Was hast du, Jimmy? Oh, Mr. Gray. Schnell hinter das Gewächshaus. Ja, du. Hallo? Hallo, ist hier jemand? Mir war doch, als hätte ich jemanden gesehen. Hallo? Habe ich mich wohl getäuscht. Oh, ja. Ich finde, wir sollten zurück. Mhm. Wir haben doch genug gesehen. Ja, ja beeilen wir uns. Damit haben wir uns doch noch entdeckt. Nächste Station South Kensington. Hier müssen wir raus. Hoffentlich ist Dick noch hier. Ganz bestimmt. Komm, Timmy, ich hier raus. Da ist er. Dick! Da seid ihr endlich. Und, habt ihr was herausgefunden? Ja, erzählen wir dir später. Lass uns erstmal zurück ins Hotel. Klar. Am, am besten, wir schauen noch mal auf den Linienplan da drüben, oder? Ah, ja. Okay. Timmy, hier lang, komm. Oh je, London hat aber viele U-Bahnlinien. Mhm. Ja. Also, hier ist die gelbe Linie. Mhm. Und wir sind gerade hier. Ja, da, genau. Kann ich euch helfen? Ähm, oh. Wo wollt ihr denn hin? Oh, Hi. hallo, zur Station. Ist doch ganz einfach. Die liegt an der Circle Line. Kommt einfach mit mir mit. Okay, danke okay. Glück. Das ist wirklich nett von dir. Ja, sehr lieb. Kein Problem, hier geht's lang. Sie folgten dem kleinen Jungen in die U-Bahn. Und als sie drin waren, wollte Dick ihnen gleich von seinem Erlebnis in der Konfessorie erzählen. Also, ich habe gerade etwas total Seltsames erlebt. Aha, was? Ich war in einer Konfisserie und äh, hab dort Schokolade gekostet. <lacht> <lacht> und, uh, was, was ist daran so seltsam? Das ist ja wohl typisch für dich, Dick. Genau. Aber <lacht> ich hab sie euch mitgebracht, Ach, weil Hey, stopp mal da draußen. Äh? Was ist so? Hey, und, der äh, Kleine ist mit meinem Rucksack äh, abgehauen. Äh, Los, hinterher! hinterher. Hey, merke mal! Dicks Stadtrucksack hatte ihm nur lose über eine Schulter gehangen. Dass der Junge ihn in einer einzigen Bewegung an sich reißen konnte. Er war aus der Bahn gerast. Und die fünf Freunde rannten hinterher, bevor sich die U-Bahn-Tür wieder schloss. Der kleine Taschenbuch kurfte geschickt durch die Menschenmenge auf dem Bahnsteig. Und sie sahen gerade noch, wie er über eine Rolltreppe nach oben flitzte. Ja, Vom Wegenglück. Der Kleine war ein ganz gerissener Taschendieb. Ja. Oh, wir müssen auf diese Rolltreppe und da muss Timmy uns helfen. Hoffentlich spürt er den Jungen auf. Ja, ja. schnell! Okay. So, so. Draußen vor der U-Bahn-Station war es bereits dunkel geworden. Und es schien fast aussichtslos, den Jungen wiederzufinden. Doch Timmy senkte seine Spürnase zum Boden. Und es sah ganz danach aus, als hätte er Witterung aufgenommen und verfolgte zielsicher die Spur des kleinen Gauners. Schließlich trabte Timmy in einen Hinterhof und die Freunde schlichen ihm nach. In der spärlichen Beleuchtung machten sie eine kleine Person aus, die sich in eine Ecke gekauert hatte. Und gerade etwas zu essen schien. Als sie sich näherten, sprang der Junge auf und versuchte an ihnen vorbeizulaufen. Schön hier geblieben, Kleiner. Gib sofort die Schokolade her. Hast du sie etwa gerade aufgegessen? Was? Sag mal. Ich hatte Hunger. Aber du konntest doch gar nicht wissen, dass Schokolade im Rucksack war. Doch. Der hier hat davon erzählt. Ha? Ich? Oh nein. Gib mir mal den Rucksack zurück. Das ja, gar nicht. ja doch. Hier. Und jetzt bringen wir ihn zur Polizei? Nein, bitte nicht! Ich mach sowas auch nie wieder. Ehrlich! Bitte! Bitte bringt mich nicht zur Polizei! Die Polizei würde ihn sowieso nicht bestrafen. Ja, er ist doch viel zu jung! Bitte lasst mich gehen! Ja, also von mir aus kann er gehen. Die, die Schokolade ist ja sowieso futsch. Ja. Dann lauf aber gleich nach Hause, Junge, ja? Genau. Mach ich! Und du musst uns mal erzählen, was an dieser Schokolade so wichtig war, Dick. Noch am nächsten Morgen beim Frühstück rätselten die Freunde über die seltsamen Beobachtungen, die sie am Vortag gemacht hatten. Was hatte es damit auf sich, dass Mr. Grey im kalten, regnerischen London Kakao anpflanzte? Und was war das für Schokolade, die dicke gekostet hatte? Ich hätte schwören können, dass diese Schokolade genauso schmeckt wie der Jupiterriegel. Aber der Verkäufer hat dir doch erklärt, dass das gar nicht möglich ist. Und außerdem, du hast gestern so viel Schokolade gekostet, da waren deine Geschmacksnerven vielleicht einfach völlig überreizt. Und meinst du etwa, ich schmecke nicht mehr richtig? Das ist ausgeschlossen. Oh, seht mal, da kommt Pete. Guten Morgen, Kinder. Ja, ausgeschlafen. Guten Morgen. Seid ihr bereit, London zu erobern? Ähm, naja. <lacht> Drauf an. Äh, äh, ich habe gedacht, wir könnten am Vormittag eine Stadtrundfahrt mit dem Bus machen. Und am Nachmittag habe ich ein spannendes Museum für euch gefunden. Hm. Also, äh, Pete, wir wollten dir erst mal etwas erzählen. Äh? Ähm, wusstest du, dass Mr. Grey Kakaopflanzen anbaut? In einem Gewächshaus in seinem Garten. Mhm. Nein, Aber woher wisst ihr, was im Garten von Mr. Grey wächst? Ähm, Seid ihr ihm etwa hinterhergeschlichen? Mhm. <lacht> also ich habe ja schon von eurer Neugier gehört, mhm. aber das geht ein bisschen zu weit, oder? Aber er, er war so seltsam und, George, und deshalb... George, <lacht> wir alle finden Mr. Grey ein wenig seltsam. Aber das ist kein Grund für Unterstellungen und Verdächtigungen. Ja, und die Kakaopflanz in seinem Garten... Was unser Mitarbeiter in seinem Garten tut, ist seine Sache. Mhm. Die Polizei hat alles untersucht und keine Fingerabdrücke von Mr. Graham Büro gefunden. Das genügt. Und außerdem sind die Ermittlungen jetzt eingestellt. Was? Äh, aber wieso? Weil nichts weggekommen ist. Also, es gibt keinen Grund mehr für eine Spurensuche. Mhm. Wie sieht es jetzt mit meinem Vorschlag aus? Stadtrundfahrt? Ähm, ich würde den Vormittag lieber nutzen, um Geschenke zu kaufen. Ich meine, wenn wir schon einmal in London sind, dann... Wollen wir unseren Eltern doch auch was Schönes mitbringen, oder nicht? Warum nicht? Gute Idee. Ach so. Ja, verstehe. Ja, von mir aus. Oder? Aber nach dem Mittagessen treffen wir uns wieder hier und gehen zusammen ins Museum. Natürlich. Einverstanden? Klar. Sehr gerne. Ja, dann bis nachher. Ja auf Shoppingtouren, Dick. Äh. Ich glaube, Dick will dem Geheimnis der Bruchschokolade auf die Spur kommen. Aber hast du nicht gehört? Die Ermittlungen sind eingestellt. Mag ja sein. Ich will trotzdem herausfinden, ob es zwei Schokoladen geben kann, die haargenau gleich schmecken, obwohl das gar nicht sein kann. Ach, du lässt echt nicht locker. Aber von mir aus. Hallo, komm zu äh. mir. Gehen wir. Mhm. Ja. Dick fand den Weg auf Anhieb. Sie banden Timmy vor der Konfiserie ein und traten ein. Diesmal stand Mrs. Hazelwood persönlich hinterm Tresen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Morgen, Kinder. Was kann ich denn für euch tun? Ich habe gestern bei Ihnen eine sensationell leckere Schokolade gekauft. Doch die wurde mir leider gestohlen. Ach, wirklich? Das tut mir aber leid. Schon gut. Wir wollten diese Schokolade einfach nochmal kaufen. Sehr gern. Ich habe zwei Sorten. Zartbitter und Vollmilch. Welche war es denn? Ähm, keine von beiden. Sie lag auf dem Probierteller. Ach, das meinst du? Nein, also das Zeug war von meinem Praktikanten. Keine Ahnung, wo er das her hatte. Ich bin wieder da, Mrs. Hazelwood. Wenn man den Esel nennt, kommt er gerett. Einmal Regale abwischen von oben bis unten, aber zügig. Das habe ich doch gestern schon gemacht. Ach so. Und wenn man einmal etwas sauber gemacht hat, dann hat sich das für immer erledigt, oder wie? Nein, aber... Was stellst du dir denn vor? Ich würde dir nach deinem Praktikum eine Arbeitsstelle geben und dich dann für deine Faulheit bezahlen. Aber ich arbeite doch den ganzen Tag. Und das im Moment ohne Bezahlung. Genau. Um mir zu zeigen, was du kannst. Also, arbeite und diskutiere nicht. Ja, – Welche Schokolade wolltet ihr nochmal? Gar keine, Mrs. Hazelwood. – So? Na, dann eben nicht. Auf Wiedersehen. – Auf Wiedersehen, Mrs. Hazelwood. – Wiedersehen. Oh. – Die Arbeit in einer Konfesserie ist offenbar kein Zuckerschlecken. Ja, jedenfalls nicht für den Praktikanten. Mhm. Er wird nicht mal bezahlt. Das ja. ist ja so ziemlich das Gegenteil von Fairtrade. Ja. Tim, du hast lange genug gewartet. Ist ja gut. Hey, seht doch mal, wenn er langläuft. Ne? Der Junge dort. Ja. Der sieht aus wie der kleine Taschendieb von gestern. Ja, wenn er das nicht sogar ist. Er verschwindet im Hinterhof der Konfesserie. Ja. Jetzt will ich aber wissen, was er da sucht. Ja, ich auch. Hinterher. Los. Okay. Als sie dem Jungen hinterherschlichen, sahen sie, wie er sich durch eine Tür ins Hinterhaus schob. Durch die Fenster neben dieser Tür konnten sie sehen, dass sich dahinter eine Werkstatt für Pralinen befand. Überall standen Zutaten herum und zahlreiche Töpfe und Schüsseln, die mit Schokolade gefüllt waren. Und es war niemand zu sehen. Das gehört bestimmt zur Konfessorie. Dann werden hier die ganzen Pralinen hergestellt. Seht mal, der kleine Junge kommt herein. Taucht er etwa überall auf, wo es Schokolade gibt? <lacht> Sieht fast so aus. Er, er nascht aus dem Topf da. Ja. Also ich finde, einfach mal sollten wir ihn nicht davon kommen lassen. Das finde ich auch. Los, schnappen wir uns den Kleinen. Und dann bringen wir ihn zu Mrs. Hazelwood. Okay. Komm mit. Entschlossen betraten sie die Werkstatt, packten den kleinen Jungen, der sich nach Kräften wehrte, und brachten ihn zur Konfessorie. Hey, lass mich los! Ich hab doch gar nichts gemacht! Oh. Sehen Sie mal Mrs. Hazelwood, den wir gerade ertappt haben. Er hat sich ins Hinterhaus geschlichen und aus ihren Töpfen genascht. Das ist derselbe Junge, der uns gestern beklaut hat. Jerry, wieso machst du sowas? Sie kennen ihn? Also, ich kenne den nicht. Komm mal her, du Früchtchen! Ich wollte doch nur ein bisschen naschen. Nur ein bisschen naschen? Du bist in meine Werkstatt eingebrochen. Sei froh, dass du noch so jung bist. Sonst würde ich jetzt die Polizei rufen. Vielleicht sollte man seinen Eltern Bescheid sagen. Das werde ich auch tun, wenn dieser kleine Gauner sich noch mal hier blicken lässt. Hast du verstanden? Und jetzt verschwinde! Wird's bald! Na los! Ja. Und du, Finn, wirst mir noch erklären, woher du diesen Bengel kennst. Äh, also nur ganz zufällig vom, so vom Sehen. Na, das will ich doch hoffen. Äh, wollt ihr noch irgendetwas? Ähm, nein. Äh, eigentlich ja. nicht. Ja, dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Okay. okay. Tschüss. Ja, tschüss. Wiedersehen. So was. Da hat Jerry ja mal wieder Glück gehabt. Habt ihr sein Hemd gesehen? Hm? Das war blau und es hat einen Knopf gefehlt. Hm. Könnte er den nicht an der Schokoladenmanufaktur verloren haben? Ich weiß nicht. Der Kleine scheint ja ein echter Schokoladenfreak zu sein, aber dass er deshalb sogar nächtliche Einbrüche begeht? Hm. Der ist doch keine zehn. Naja, an einem Tag in London gehen bestimmt viele Hemdknöpfe verloren. Das glaube ich auch. Also, gehen wir? Wartet mal. Ich würde gern noch etwas nachschauen. Also wegen der verdächtigen Schokolade. Ach Mann, Dick. Wenn es um Schokolade geht, bist du wirklich hartnäckig. Mhm. Ich glaube einfach nicht, dass mich meine Geschmacksnerven täuschen. Aber die Bruchschokolade wurde gestern gestohlen und aufgegessen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier was faul ist. Auch wenn es überall süß und lecker riecht. Und was hast du vor? Ich... Könnte noch mal in die Werkstatt gehen und nachsehen, ob ich eine Schokomasse finde, die diesen Jupiter-Geschmack hat. Du kannst doch nicht einfach in die Werkstatt und an allen Töpfen naschen. Da kann jederzeit jemand reinkommen. Eben. Deshalb müsst ihr mir Rückendeckung geben. Okay. Sobald jemand auftaucht, gebt ihr mir ein Zeichen und haltet die Personen auf. Das ist doch ein genauer Plan. Versuchen wir es. Na okay. Aber beeil dich, Dick. Natürlich. Okay. Dick eilte davon, während sich Julian, Anne, George und Timmy hinter den Mülltonnen im Hinterhof versteckten. So vergingen einige Minuten. Was macht er denn bloß so lange? Oh nein, da kommt Mrs. Hazelwood. Anne, lauf auf den Hof. Sag, du hättest was verloren oder so. Was, ich? Äh, na gut. Wo ist sie denn nur? Was machst du denn noch hier? Oh, Mrs. Hazelwood, vielleicht können Sie mir helfen. Ich habe eine Haarspange verloren. Zu zweit finden wir sie bestimmt schneller. Wo sind denn deine Freunde? Äh, Die warten an der U-Bahn. Ich habe dort erst gemerkt, dass ich meine Spange verloren habe und bin alleine zurückgelaufen. Aha, na, dann such mal schön weiter. Ich muss nachschauen, ob was in meiner Werkstatt fehlt. Und dann wird sie abgeschlossen. Oh nein. Dick hatte den Kreuzchenruf gehört und war ins Treppenhaus gehuscht und eine Treppe hinaufgestiegen. Dort wartete er, bis Mrs. Hazelwood in der Werkstatt verschwand. Hastete flink nach unten und schlüpfte durch die Haustür. Ein Glück, der kommt da kommt er. Mhm. Ja, habe ich. Aber lasst uns erstmal abhauen. Auf jeden Fall. Los, Jimmy, komm. In einer Plastikdose hatte Dick verdächtige Schokoladenmasse mitgenommen. Doch zunächst fuhren sie zurück zu ihrem Hotel und verschwanden alle zusammen im Zimmer der Jungen. Also, jetzt probiert mal. Hier ist die Schokolade aus der Konfessorie. Ich finde, sie schmeckt wirklich sehr verdächtig. Okay, hier haben wir einen Jupiter-Riegel zum Vergleich. Mhm. Na? Mhm. Okay. Nochmal den, den Jupiter-Riegel bitte. Hier. Mhm. Da. Mhm. Kann ich nochmal von der Lassi. Schokomasse haben? Mhm. Ja. Mhm. ja. Ja. Und was ja. sagt ihr? Also, der Geschmack mhm. ist zumindest sehr, sehr ähnlich. Mhm. Mhm. Aber der Jupiter-Riegel schmeckt ein bisschen anders. Irgendwie besser. Mhm. Hallo? Mhm. Seid ihr da drin? Ich warte auf euch. Wir waren verabredet. Oh, oh nein. Pete, ähm, äh, komm rein. Wir machen nur gerade einen Geschmackstest und äh, dann sind wir fertig, ja? Genau. Ihr macht was für einen Test? Dick hat in der Konfessorie eine Schokoladenmasse entdeckt, die genauso schmeckt wie der jupiter -Riegel. Also jedenfalls fast genauso. Und die haben sie euch in dieser Dose verkauft? Ähm, ähm ja genau. Hier, probier mal. Also... Naja, von mir aus. Gib her. Und? Was sagst du? Ist das nicht der Jupiter-Geschmack? Der Geschmack ist schon sehr ähnlich. Aber. Ne? Diese Schokolade enthält Industriezucker. Das schmecke ich sofort. Oh, okay. Und den verwenden wir nie. Mhm. Aber der Jupiter-Riegel ist doch auch süß. Tja. Unser Süßstoff ist ein ganz besonderes Geheimnis. Das Rezept dafür bewahren wir sogar extra auf. Und ich kann euch versichern, es ist noch da. Könnte man so ein Rezept nicht auch fotografieren? Ich Sag mal, was ist mit euch los? Seid ihr immer noch auf Detektivpfaden? Der Fall ist abgeschlossen. Es kann ja sein, dass jemand versucht, mit seinen Mitteln unsere Schokolade nachzumachen. Aber das können wir niemandem verbieten. Und hundertprozentig wird das sowieso niemand schaffen. Okay. Ja, naja, wenn du meinst. Also, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erst einmal gemeinsam etwas Vernünftiges essen und danach fahren wir zum Charles Dickens Museum. Das ist doch der Schriftsteller, der schon im 19. Jahrhundert total spannende Bücher geschrieben hat. Oder <lacht> <die>? <lacht> genau. Und in diesem Museum könnt ihr euch mit eurer ganzen Neugier auf seine Spuren begeben. <lacht> Na? Ja. Klingt interessant. Ja. Na gut. Im ehemaligen Wohnhaus von Charles Dickens sah es aus, als wäre die Zeit vor mehr als 100 Jahren stehen geblieben. Die schönen alten Möbel. Und den Schreibtisch hatte Dickens noch selbst benutzt? Doch der Schriftsteller war nicht immer wohlhabend gewesen. Dickens Familie war sehr arm und er musste schon als Kind arbeiten gehen. Er lernte sehr viel Not kennen. Vor allem erschütterten ihn auch später noch die Kinderbanden, die von bösen Menschen organisiert wurden. Entschuldigen Sie bitte, was sind denn Kinderbanden? Gewissenlose Banditen nutzen die notarmer Kinder aus. Sie gaben ihnen zu essen und ein Dach über den Kopf. Aber dafür mussten sie jeden Tag andere Menschen bestehlen und ihre Beute abgeben. Das kommt später im Roman Oliver Twist vor. Ganz genau. Oliver wird lange Zeit als Klaukind ausgenutzt. Und wenn der kleine Jerry auch so ein Klaukind ist? Darüber sollten wir mal in Ruhe nachdenken. Er blieb bis zum Abend bei ihnen und brachte sie zum Hotel. Am nächsten Morgen wollte er sie dann zum Bahnhof begleiten. Doch die Freunde dachten noch lange nicht an die Heimreise. Warum sollte der kleine Jerry denn von einem Erwachsenen zu seinen Straftaten angestiftet werden? Naja, na vielleicht weil er so klein ist, dass er durch ein Kellerfenster passt. Mhm. Na dann wäre es doch sein Hemdknopf gewesen, den wir gefunden haben. Hm. Ja, vielleicht. Rezepte fotografieren kann er bestimmt auch schon. Ja, hm. okay, das glaube ich auch. Nur für wen sollte er das getan haben? Eigentlich käme ja Mrs. Hazelwood in Frage. Schließlich gibt es in ihrer Werkstatt Schokolade, die fast wie der Jupiterriegel schmeckt. Mhm. Aber Mrs. Hazelwood kannte Jerry nicht. Stimmt, ja. aber Finn, der Praktikant, kannte ihn. Vielleicht arbeitet er in der Konfiseriewerkstatt heimlich an einer Fälschung des Jupiterriegels. Hm. Das würde sogar erklären, warum er dort arbeitet, ohne Geld zu bekommen. Und warum er Jerry kannte. Hm? Und warum Jerry sich in der Konfesserie herumgetrieben hat. Ah. Hm. Stellt euch mal vor, so eine Fälschung würde gelingen, samt gefälschtem Verpackungspapier. Mhm. Dann könnte Finn den Riegel ja auch in großen Mengen herstellen und vertreiben. Dabei würde er von dem Fairtrade-Siegel profitieren, ohne auch nur irgendetwas für fairen Handel zu tun. Und wenn dieser gefälschte Riegel dann auch noch billiger wäre als der echte, würde die Manufaktur bestimmt eine Menge Kunden verlieren. Jedenfalls solange dieser Schwindel nicht entdeckt wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Finn so etwas ganz alleine macht. Was ist, wenn Mr. Gray doch irgendwie mit drinsteckt? Puh, oder ah. noch jemand ganz anderes. Schade, dass wir Jerry nicht fragen können. Der könnte uns sagen, ob an unseren Thesen etwas dran ist. Tja. Nur wissen wir nicht einmal, wo er wohnt. Stimmt. Aber mal angenommen, er wäre wirklich in die Manufaktur eingebrochen, für wen auch immer, dann könnte er es vielleicht noch mal tun. Wieso das denn? Hm. Weil das Rezept für den Süßstoff noch fehlt. Ja. Hm. Pete hat doch gesagt, dass es gesondert aufbewahrt wird. Ja, genau. – Und das wäre der Grund für einen zweiten Einbruch. Mhm. – Was wollt ihr jetzt machen? – Wir könnten uns heute Nacht an der Manufaktur auf die Lauer legen. – Das wäre zumindest unsere letzte Chance, bevor wir morgen wieder wegfahren. – Ja. – Na dann? – Na gut, versuchen wir es. Ja. Am späten Abend verließen die fünf Freunde ihr Hotel und fuhren zur Manufaktur, wo sie sich in der Nähe des Lagerfensters versteckten. Was machen wir eigentlich, wenn Jerry wirklich kommt und durch das Fenster klettert? Na, dann müsste am besten jemand hinterherklettern, um ihn zu beobachten. Also... Ich passe nicht mehr durch dieses kleine Fenster. Ich glaube, da kommt nur er in Frage. Ich? Ja. Meinst du das ernst? Na klar. Ich soll da alleine rein? Du bist nun mal die kleinste von uns. Ja, aber. Achtung, da kommt wer. Das ist er, was ich an denke. Ich nicht. Drück mir die Daumen, ja? Ja. Okay. Jerry näherte sich dem Kellerfenster, zog einen Schraubenzieher aus seiner Hosentasche und führte ihn mit geübter Bewegung seitlich am Fenster entlang, sodass es sich öffnete. Er kletterte hindurch und verschwand im Inneren des Gebäudes. Nun flitzte Anne zum Fenster und sah im Lagerkeller den Lichtkegel einer Taschenlampe, der mit dem Schatten des Jungen hinter einer Tür verschwand. Sie kletterte hinterher und folgte ihm. Dabei half ihr auch Juliens Taschenlampe. Tatsächlich lief der Junge zum Büro, dessen Tür er mit einem Dietrich öffnete. Kein Zweifel, er musste schon einmal hier gewesen sein. Ann blieb hinter der halb geöffneten Tür und beobachtete durch den Türspalt, was der Junge tat. Der zog und zerrte an den geschlossenen Türen eines Aktenschrankes der offenbar neu war und jetzt alle wichtigen Unterlagen vor fremdem Zugriff versperrte. Das war Mist. Das ist bestimmt da drin. Die muss doch irgendwie aufgehen. Der Junge stocherte mit seinem Dietrich und dem Schraubenzieher in den Türschlössern herum. Doch da war nichts zu machen. Schließlich begann er das Büro zu durchwühlen. Was will er denn noch anstellen? Ich muss irgendwas finden. Sonst ist sie wieder böse auf mich. Irgendwas. Das vielleicht. Jerry hatte einen bunten Papierbogen entdeckt, rollte ihn zusammen und schob ihn in seinen Rucksack. Dann wandte er sich der Tür zu. Und Anne huschte flink hinter einem Kopierer, der auf dem Flur stand. Die sind schon ganz schön lange da drin. Hoffentlich ist nichts passiert. Was soll denn schon passieren? Achtung, da ist Jerry. Halten wir ihn fest? Na sicher. Guten Abend, Jerry. Schön hier geblieben, Jerry. Wir wollen dir nichts Böses. Was hast du in der Manufaktur gemacht? Ich wollte nur Schokolade klauen. Dann müsste die in deinem Rucksack sein. Ne? Das ich auch. Schau mal nach. Gib schon her. Alles Gute. Und? Warte. Sieh mal an, ein Fotoapparat. Aber keine Schokolade. Da kommt er Was? War die etwa in der Fabrik? Ganz genau, Jerry. Und ich habe gesehen, wie du versucht hast, die Büroschränke zu öffnen. Das ist ihm nicht gelungen. Er hat aber einen Papierbogen mitgenommen. Ah, vermutlich den hier. Mhm. Das ist die Verpackung des Jupiterriegels. Offenbar gerade neu gestaltet. Hm. Also, für mich ist die Sache klar. Für mich auch. Bis auf die Frage, für wen das alles? Wer stiftet dich zu diesen Einbrüchen an, Jerry? Niemand. Gar niemand. Ich schwöre es. Aber das ist doch Unsinn. Ich meine, was hast ah. du denn davon, in die Manufaktur einzubrechen? Komm, sag uns, wer dahinter steckt. Ist es Finn? Mr. Gray? Ich glaube, es ist eine Frau. Eine er hat Frau? sowas vor sich hingemurmelt. Was? Nein, ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Jerry? Wo bleibst du denn so lange? Huh. Mrs. Hazelwood? Huh? Aber sie kannte Jerry doch gar nicht. Da hat sie uns ja ganz schön was vorgemacht. Jerry, bist du das? Seid ihr nichts? Die halten mich fest, Tante Laura. Oh nein! Du hältst den Mund, Jerry. Sie holt ab. Los hinterher! Big Ihr bleibt bei Jerry. Nein, alles klar. Okay. Julian, George und Timmy rannten Mrs. Hazelbutt hinterher. Doch die erreichte schon ihr Auto, stieg hastig ein und fuhr davon. Nee. Oh, was machen wir jetzt? Erstmal zurück zu den anderen, würde ich sagen. Jerry, es hat doch keinen Zweck zu lügen. Es ist sonnenklar, dass deine Tante dich zu den Einbrüchen angestiftet hat. Und bestimmt hat sie dir auch befohlen, meinen Rucksack zu stehen und die Schokolade zu essen und Beweisstücke zu vernichten. Ja? Das ist nicht wahr. Ich kenne die Frau gar nicht. Das, das stimmt doch nicht. Eben hast du Tante Laura zu ihr gesagt. Sie versucht bestimmt gerade mit ihrem Auto aus London abzuhauen. Oh nein, wir müssen zur Polizei. Und dort musst du alles erzählen, Nein, wenn sie das erfährt, wird sie ganz böse zu mir sein. Du hast ja richtig Angst vor ihr. Ja, sie kann so furchtbar gemein sein. Was ist mit dieser Frau? Was ist denn mit deinen Eltern? Die sind tot, Verkehrsunfall. Ich oh. wollte zu meinem Onkel Tom, aber Tante Laura hat sich durchgesetzt. Mhm. Alle machen, was sie will. Na, das wollen wir doch mal sehen. Aber wenn das aufhören soll, dann musst du uns helfen und mit zur Polizei kommen. Und danach kannst du bestimmt zu deinem Onkel Tom. Ja. Na komm, Jerry, du musst keine Angst mehr haben. Ja. Es wird alles besser für dich, versprochen. Ja, wirklich. Ach, na gut. Und so war es. Die fünf Freunde brachten Jerry zur nächsten Polizeistation und schilderten gemeinsam mit ihm alles, was sie über das Treiben von Mrs. Hazelwood wussten. Die Polizei schrieb ihren Wagen sofort zur Fahndung aus. Und die Betrügerin wurde noch in derselben Nacht gestellt. So kam heraus, dass sie geplant hatte, den gefälschten Jupiter-Riegel in einem Vorort von London in großen Mengen herzustellen und den dann, weit außerhalb von London, in großem Stil zu verkaufen. Natürlich mit dem Fairtrade-Siegel. Und ohne sich auch nur in irgendeiner Weise um fairen Handel zu kümmern. Sie bekam eine Strafe und durfte auch ihre Konfesserie nicht mehr weiterführen. Mr. Gray allerdings hatte mit der ganzen Sache nichts zu tun. Er war nicht nur äußerst ordentlich, sondern auch ein ehrgeiziger Gärtner, der beweisen wollte, dass man Kakao auch in Europa anbauen kann. Obwohl das alle Experten bestreiten. Die fünf Freunde waren längst wieder in Kirin und frühstückten gerade im Garten des Felsenhauses, als der Briefträger Post für sie brachte. Hier, George. Ich glaube, das ist für dich und deine Freunde. Äh, danke, ja. Oh, äh, seht mal, eine Karte. Ähm, für fünf Freunde in Kirin. Von wem ist denn das? Von Jerry. Hä? Moment. Liebe Freunde, hm? ich bin bei Onkel Tom. Ach, es ist sehr schön. Danke. Auf der Rückseite hat er ein Bild von uns gemalt, seht mal. Oh. Das soll bestimmt Julien sein. <lacht> Na, und der mit dem runden Bauch bist dann wohl du, Dick. Na ja, das das klar, und da ist ja sogar Timmy. Ach, wie süß. Der hat Jerry sich ja Mühe gegeben. Und wie toll, dass es ihm jetzt gut geht, mhm. oder? Ja, finde ich auch. Na, dann äh, können wir ja äh, weiter frühstücken, oder? Ja, Dick. <lacht> du bekommst auch ein Leckerli. Hier, schnapp. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Anne und George und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Und stocken Abend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 Tonstudio Europa. Es sprachen Lutz Mackenzie, Ivo Möller, Jannik Endemann, Theresa Underberg, Alexandra Garcia, Christian Stark, Holger Malich, Caroline Kiesewetter, Jürgen Thormann, Bert Brandes, Tim Kreuer, Beate Rysop, Bronson Felsenheimer, Thea Frank, Armin Schlagwein, Achim Buch, Tobias Schmidt und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de